Хто зберіг любов до краю і не зрікся роду, Той ім'ям не вмре ніколи в спогадах народу. Хто поїв, як струмінь, край свій, і не згинув в морі, Ой, не раз того згадають влітку квіти зорі. Хто угледів час безчастя сонце крізь тумани, той для людорідним батьком і пророком стане, хто зберіг любов до краю і не зрікся роду, тільки той віддав всю душу, все, що зміг народу. 1910-й